Det här är en podcast från heavyunderground.se Då så, mina vänner, heavyundergrounds podcast levererar ännu ett klassikeravsnitt från året 1994. Jag hörde någonstans att 90-talet är inne igen. Det betyder att jag är inne då, var 30 år ungefär. Och det känns ju fantastiskt bra. Du är också inne då, Michele Cedini har jag inte märkt av men det vore ju kul Det kanske jag har reflekterat över det där det är ganska roligt för att jag, menar, jag har ju en äh, äh, när vi var kids då, då gick vi igenom äh, det är lite åldersskillnad på dig och mig men när jag, var, jag var ju 15 då, 1990-talet och då gick jag igenom det gamla skibackar och hittade ju Pink Floyd och, och, och Black Sabbath och Led Zeppelin och, och, och hela den där, alltså hela 60-70-talet The Doors mm. och eh, idag så kan min eh, då är så såhär ja, 30 år gammalt och, och föräldrarna undrar varför går ni igenom det här gamla grejerna? Finns det inte ny musik ni vill lyssna på? Mm. Och eh, vi fattar ingenting och idag så kommer min dotter till mig med har oh, varit och pappa, pappa har du hört Deftones? Uh, jo, jo, det är min musik. <laughs> Vad gör du med en skibak? <laughs> precis. Och så har man så här, jag har fått något i ögat här. Det är lite fuktigt. Så här, Exakt så. Senast kommer hon och bara, pappa, du hade helt rätt. Jeff Backley är fantastisk. Mm. Mission accomplished, Mischa. Jag har gjort något rätt nu, Kade. Ja, bra. Uh, ja. Eh, men vi ska inte prata om våra barn här. Vi ska ju prata om en skiva som är 30 år gammal, och ganska exakt 30 år gammal skulle jag säga. Med några veckors, eh, ja, 7-8 veckors eh, marginal, naturligtvis. Men ändå. Eh, Corrosion of Conformity släppte Deliverance i september 1994. En eh, skiva som, eh, ja, kan man väl säga, katapulterade bandet till eh, kändiskap på ett sätt. Ja, alltså det, det här är ju återigen ett sånt här band som vi har pratat om tidigare eh, som är så här, vi brukar prata om när hade bandet sin storhetstid och jag vet inte om storhetstid går att sätta in i här. men äh, ja det här är ju deras bäst säljande album så det att det, jo, det är väl, här är pikade om jag säger så då. ja och på många sätt kanske ett, äh, en skiva som satte någon sorts trend jag tänkte på hela stoner rock vågen också det var väl en del av den tillsammans med just naturligtvis men man äh, ska absolut inte glömma Sleep Sleep var ju med här tidigt också och Monster Magnet kanske också till viss del men det är ändå liksom en, en våg som kommer här och Corrosion Conformity är med i den och det är ju ganska anmärkningsvärt med tanke på var bandet kommer ifrån från början och hur de lät på skivan innan och sådär men det ska vi återkomma till när vi pratar om det här naturligtvis. Men som ni vet, den här podden börjar ju alltid med hur vi upptäckte det här bandet. Misha, hur upptäckte du Corrosion Conformity? Ja, och jag ska bli ännu tjatigare inte bara liksom hur vi inleder det här utan också hur jag upptäcker mina band för jag har satt som vanligt framför TV i lägenheten på Skarpnicksallé 45 i Stockholm och tittade på MTV när Clean My Wounds kom på Jag hann även höra Albatross innan det blev ett inköp av Deliverance Jag har faktiskt kommenterade här tidigare att du sitter i en vacker corrosion och conformity t-shirt. Jag har inte på mig min, men eh, jag har faktiskt kvar den mm. eh, samma t-shirt som jag köpte när jag var 15-16 och den syns i den cover som jag gjorde för kälter när alldeles förhållande 30 år så tröjan är det ungefär prick lika gammal. Ja. ja. Det är, alltså, vi gjorde inget annat än att titta på tv på den här tiden, tror jag. Nej. Nej. <laughs> det är som våra barn. Ja. Fast de har mobiltelefoner. Precis jag upptäckte ju Corrosion Conformity ska alltså man gå ända från början så tror jag att det var runt 87 faktiskt, men det var inte för att jag hörde någon musik med Corrosion Conformity utan det var nog att kan ha varit James Hetfield som hade en Corrosion Conformity t-shirt på sig med skallen då kanske från något skivomslag, jag kommer inte riktigt ihåg men jag har sett en bild i alla fall på det och då undrar man naturligtvis vad det där var Uh, sen så tog det några år och det var ju inte först när Vote with a Bullet kom från skivan Blind 91 uh, som spelades på MTV som man såg på tv. Då. Uh, <laughs> som Crouchner blev liksom ett band som jag började ha koll på för intro riffet på det är ju den tyngsta som någonstans skrivits nästan i min bok. Uh, och sen har det bara fortsatt med det det är och har varit och förblir ett av mina favoritband faktiskt, Jag tycker inte de har släppt egentligen någonting som har varit svagt uh, under hela sin karriär och en, så här, alltid spännande att höra vad de gör och, och jag har följt dem liksom på. det är ett av de här få banden som man faktiskt bryr sig om uh, Ja, men de har Det är något speciellt med dem. De har liksom, det kan ju ha att göra med att de aldrig har varit eh, blivit några superkändisar. Mm. Det har liksom alltid varit en väldigt stark integritet kopplat till det här bandet. Mm. Eh, och det har aldrig varit något intresse av att, att, att göra någon, något radiovänligt eh, eller blidka några masser. Utan det har varit att göra sin grej hela tiden. Och det får ta sin tid. Liksom. Det är långt mellan vissa skivor, om man säger så. Ja. ja, det har funnits sina anledningar. Men ja. det roliga är att de kan, det, kan, det kan ta tid. Och sen så finns fortfarande publiken där. Mm. Ja, vi ska prata mer om corrosion och conformity. Um, så. Men uh, ja, om vi ska liksom pinpointa tiden här. Och vad som hade hänt då. Hur de fick sitt genombrott, vad skulle du säga då? Ja, men, som vi nämnde lite här det är nog svårt att säga att eh, Corrosion och Conformity egentligen haft ett genombrott. Eh, vi pratar nog mer om ett band som med tiden skaffat sig kultstatus. Alltså först som HC punkband och sen som Sabbat doftande metalband. Eh, men ska vi säga att de har haft liksom en, en, en heyday- under den här 42-åriga karriären så skulle jag säga att 95-98 det är ju piken. Och den kommer ju då mycket tack vare plattan Deliverance som släpps 94. Ja, det är ju den absoluta höjdpunkten skulle jag säga. Mm. Uh, om man ska se det. Ja, det måste ju ha varit det både försäljningsmässigt och popularitetsmässigt. Ja. Uh, sen är det väl sånt där band som, precis som jag nämnde då, att någon... Har en t-shirt på sig med dem. Liksom att de har en här referensband för andra band. Som liksom nämner deras namn. Och visar att de gillar Corrosion and Conformity. Så det kan ju också ha bidragit till deras underground-status. Alltså att som, som poppis. liksom sådär. Eller? Ja men absolut. Och jag tror mycket som sådär att det har nästan blivit som lite som Misfits eller Black Flag. Mm. Så man ser de här t shirtarna överallt. Det är betydligt fler som gillar corrosion än man tror. Och de har ju en briljant sig men deras skalle med radioaktivt märket som ögon och näsa och spikar som sticker ut. Den är ju liksom som Motorheads Snaggletooth eller en Eddie eller vad som helst. Så det är ju tacksam att ha på en t-shirt. Ja, jag är ju väldigt svag annars för den här uh, uh, solrosbeklädda högtalarelementet som de har på Deliverance. Det okay. tycker det är väldigt, väldigt fint. Mm. Ja. Men ska vi ta reda ut släktskapet här, håller jag på att säga. Men eh, persongalleriet, eller, man ska säga, i den här teatern som är Corosion ja, men som, vi, som, vi, som jag sa här tidigare, så är det ett band som har en väldigt stark personlig integritet. Och det märks ju inte minst på att på deras otroligt skrala eh, Wikipedia. Uh, och jag har varit ute och letat efter intervjuer och alltihopa, men alltså, det handlar bara om musik. De pratar aldrig privatliv. Mm. Uh, så det är svårt att få någonting, men det vi vet om Pepperkinen, uh, han är född i Oxford i Mississippi. Uh, men bor nu i New, New Orleans i Louisiana, där han uh, driver en restaurang. Han har bakgrund som hantverkare och levde många år på att köpa nedgångna hus, renovera dem och sen sälja dem och leva på ja, mellanskillnaden. Eh, Pepper är, som många också känner till, en stark bidragande part av All-Star-bandet Down, där även Philan Selmo är med och eh, Rex Brown från Pantera och eh, Kirk Weinstein var från Crowbar. Och sen så... Trummel sen kan du hjälpa mig med. minns jag inte just nu. Men Nej. det vet ja. ni alla som gillar sån här musik. Vem det är. Ja. Men då är vi två i alla fall. Ja. Ja, sen fick det fälla. Eh, men eh, i Corruption of Conformity började han som gitarrist. Och sen tog han över mikrofonen helt i och med Deliverance. då. Hon hörs väl för första gången på Just Vote With the Bullet. På sånt mm. när han sjunger. Eller versen han sjunger? Precis. De hade ju en annan sångare, då, Carl Agell som hade svenskt på bra. Det var ett, nästan ett helt annat band liksom på blind mm. än vad det är här. Det är väl bara Woody och Reed som vi ska prata om mer sen som är med på blind. Nej, faktiskt. Pepper är med på att spela gitarr på hela den platsen. Ja, ja, ja och Pepper då. Alltså, så. Men sen så är det lite annat löst folk. Som... Ja, precis. Det kommer till. Ja, det kommer till. Uh, Woody Wedman då, uh, bandets andra gitarrist. Uh, han är född 1965 i Raleigh, North Carolina. Uh, där också bandet bildades. Uh, han är ju även sångare när bandet är en hardcore trio utan Keenan då. Uh, och det är den enda ständiga medlemmen i bandet. Han är den enda som inte har hoppat av, fått sparken eller dött. Eh, och eh, han har heller inte gjort mycket utanför Corrosion and Conformity. Eh, det jag har hittat om honom är att han är en saker för klassisk rock. Vad eh, är nog mycket anledningen till att se eh, och se, som jag säger nu framöver, för jag säger vågat säga Corrosion and Conformity och jag kommer inte säga förkortningen Cock. Eh, så att, äh, äh, men det, det, det, de intervjuerna har hittat är att liksom han pratar om musik och han gillar klassisk rock. Mm. Så ser han ut som en stor nallebjörn också. Åh oh ja. Han är ganska lång. <laughs> ja, en lång nallebjörn. Ja. Äh, Mike Dean då, bandets bassist, född 1963, förmodligen i Raleigh, North Carolina, där han i alla fall bor. Uh, han har varit medlem start från start till 2024 med undantag för en treårig paus på 80-talet. Kunger uh, mm. även mycket i bandet när Pepper inte är med och bandet är en hardcore trio. Även han. Det är han och Woody som delar på sången då. Uh, och det är lite roligt det där. Uh, att de ibland är en hardcore trio och sen så vill Pepper vara med och då är de ja, gamla tung gungs doftande. Mm. Och sen så alltså, vill inte Pepper vara med han gör annat. Ja, då är de en hardcore tio igen. Mm. Jag gillar det mm. eh, Han var en medverkande part på Dave Grohls Probot eh, och har producerat ett par album och turnerade med Vista Kino 2013. Mm. Han har väl gjort lite andra grejer och nu har han då hoppat av då i nästan i år för att hitta andra musikaliska ja, äventyr. Mm jag är inte så där som skryter om saker och ting men Mike Dean har jag faktiskt druckit kaffe med i, bak i baksätet på deras turnévän 2013, ja, när de var här i trio då. Mm. Uh, och gjorde intervju och, och, och, och, och, och han berättade om hela bandets karriär och, mm. det är väldigt trevligt snubbe skönt oh det, uh, det är nog svårt att hitta några rockstar-egon i ett band som liksom ja. 98% av sin karriär har liksom gått runt på och fick pengar. Men han gav väl kanske lite del av varför det är svårt att hitta alltså mer alltså, medlemshistoria och sådär i bandet för att ett tag där i 80-talet så då var det rätt mycket folk som passerade igenom mm. eh, med sångare och allt vad det var som det kan vara när unga band ska spela. Mm. Mm. Ja. Så det var ju först framåt, början på 90-talet som det liksom blev ett stabilare band sådär. Ja. I mean, och det är väl det man har märkt att just namnet har hängt med mm. men liksom, vad, vad det har inneburit har varit löst rätt ofta. Liksom. Ja. Sen har vi Reed mullen då, vannets äh, trummis, äh, född 66 och även han är i Raleigh, North Carolina. Det äh, var en av de tre då, tillsammans med Mike och Woody som startade COC äh, men hoppade av 2001 då, på grund av ryggskada Uh, innan han gick med igen 2010 så startade han ett powerpopband vid namn Brown där han även skänkt uh, och hardcorebandet Man Will Destroy Himself där han spelade trummor det är något som jag började lyssna på lite idag det var faktiskt ganska trevligt uh, 2014 var med och startade Teenage Time Killers uh, med Mike Dean och även Mick Murphy från My Ruin uh, som var ett punkband med många olika där däribland Dave Roll, Corey Taylor Randy Blythe, Nick Olivieri eh, och Gjellob Jafra från en enda norr namn. Liksom. Mm. Eh, Reed stred länge mot ett beroende och gick tyvärr bort 2014 i ett alkoholrelaterat anfall. Mm. Så det, är, ja, det är trist eh, men en jävla trummis. Man verkar också en jävla energi. Ja, och som sagt jag såg de ju som trio där 2013 tror jag var ja. när de var här i Stockholm. Eh, då var ju Reed med oss spelade trummen. Mm. Och det var ju Ja men du vet, trummelsen i mupparna liksom. det är liksom så här. man ser bara ja. armar och trumpinnar liksom, och det skakas på hår och det ja. låter väldigt mycket bra. Så. Jag såg ju dem som förband till Metallica på Globen och det är 95 ja. eller? Ja, eller 96. Ja, så. precis. Så var load reload där. Precis. Men jag, jag gick på grund av corrosion och conformity. Och sen så var en slump när jag var hälsade på en bekant i Atlanta, 2000 tror jag. Det var här två veckors period när precis hade varit val och eh, USA hade ingen president under de här två veckorna. Eh, men nu som så visade det sig att inne i Atlanta så skulle Corrosion spela. Så jag fick min polare och skjutsade in oss och så gick vi på gig. Eh, och Då hade de precis släppt den här, äh, här? America's volume dealer. Uh, som jag inte tyckte var en vidare platta men de kör några låtar från den och så körde de lite gammalt bland annat några favoriter från Deliverance mm. bra, bra gig mm. kul att gå på gig i USA också mm. ja men uh, ja, vi har ju antytt att det uh, finns ju en historia här då. ja precis och uh, om man nu inte har snappat upp det redan så COC-bildades 1982 i Raleigh North Carolina Woody Weatherman, uh, Reed Mullin och Mike Dean. Uh, man var starkt influerad av Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest men även hardcore akter som Black Flag, Bad Brains och Circle Jerks. Uh, Bad eller Black Flag tror jag på fler sätt än ett men det kommer vi till strax. Uh, de senare influenserna här, de här hardcorebanden de upptog ju deras större del av deras musikaliska palett under åren 82-87. En period över vilken de flesta av deras ja, medlemsbyten också ägde rum, främst rörde sig de sångare som löste av varandra. Men även basisten Mike Dean hoppade av en period eh, och mer inte på vare sig technocracy eller, eller på blind. Eh, efter epn technocracy så släppte en så, ett, ett, ett ep som man egentligen pressade fram för att komma ur sitt skivkontrakt med Metal Blade Records så tappade man fart och riktning och bandet tog en tvåår lång paus men eh, 1989 så, så väljer Weatherman och Reed att starta bandet igen och börja leta efter en sångare mer i stil med James Hetfield eller Ozzy Osbourne som ska liksom passa det nya, mer metalinspirerade sound i sin nya uppsättning av eh, COC så hittar man sångaren Carla Gelda som du sa där, hade svensk påbrå bassisten eh, Phil Swisher och även Pepper Keenan på gitarr. Då. Denna nya uppsättning producerar fram albumet Blind ihop med John Custer. Som sen ska komma att spela in flera av bandets album. Ja, albumet marknadsförs med ett med par skinglar. Och en video görs till Vote With The Bullet. Och den görs även en video till. Och den får ju ganska bra spelrum. Mm. Och... Det är ju den enda låten på, på, på Blind som Pepper sjunger på. Mm. Blind är ju en sån Den är ju en av mina favoritplattor ever. <laughs> Generellt. Det är så. För ja. att jag fastnar inte för den. Vet Nej. Nej, men det var ju liksom den. Dels var det ju World of the Bullet som man upptäckte bandet på. Men sen så är det ju, de har ju någon... De befinner sig i någon sorts twilight zone där mellan punken och hardcoren och thrashen lite grann. Alltså det, mm. det doftar lite thrash på en del saker. Och sen så Det är väldigt thrashigt. Ja, och sen mm. så antyds ju lite stoner naturligtvis. Mm. Bara mer klassisk hårdrock liksom. Så, mm. så att jag, ja, jag gillar den jättemycket. Men det är väl den här First Contact. Liksom. Ja, men absolut. Och, och, men sen återigen, jag kan se hur det är. Jag kan se hur, om man lyssnar på, på, på de grejerna som, som du lyssnade på på den tiden, mm. saker som jag inte lyssnade på, jag var inte inne i Thrash då Max Metallica liksom mm. uh, men och jag kan tänka mig att om man då varit inne och doftat på andra grejer så var det här en, verkligen en perfekt blandning mm. Mm. Uh, jag hör den inte, men det betyder inte att jag inte förstår Nej. hur det är liksom, uh, inspirerat andra och det är ganska roligt för att, tittar man på, på just uh, många gånger så jag har ju alltid fått för mig liksom att jag. Deliverance, det är ju deras bästa platta men det är ju många som sitter och säger just Blind mm. Mm. Ja uh, Ja, hur vidare har med saken att göra att, att, uh, att Pepper sjunger på Walk the Bullet som också blir deras bästa uh, ja, deras mest spelade låta från den här uh, det är väl oklart men uh, Aguil och Swisher lämnar bandet och uh, bildar bandet Ledfoot vilket leder till att din kommer tillbaka och Kina greppar micken på heltid. Och det är även denna sättning som sedan anses vara den klassiska som även kommer att producera albumet för vilket detta avsnitt kommer att handla om. 1994 års Deliverance. Precis. Eh, ja, som sagt en lite alltså, lång historia ändå fram till det händer något liksom, på den ja. sätt. Jag tror ju hela storyn över sig är väldigt brokig. Mm. Det är ju verkligen ett band som får kämpa sig fram. Mm. Och, men det roliga är ju att alla medlemmar som eller ja, mm. i den här klassiska sättningen så är alla medlemmar som lämnar är ju aldrig fiender utan alla är fortfarande polare. Mm. Det är så härligt just det här liksom att äh, men han, han pallar inte. ja äh, Okej, okay. vi ses då. Äh, Nej men nu vill jag komma tillbaka. Äh, Okej, okay. kom tillbaka. Ja, jag vill en paus. <laughs> Typ så. ja det är det skönt med band som inte följer den här förväntade banan. Liksom. Nej, precis. Det är inte den här uh, Liam och Noel Gallagher som pågår i 30 år. tyder väl på viss integritet som sagt. Mm. ja Men ja, som sagt den här skivan är ju då, om man jämför dem med Blind som kom innan som är kanske mer metall, om man får säga. då Om man brist på andra termer. Så... Tyck, upplevde ju jag och som Blind. En mm. ganska liksom stor skillnad sen när man kommer till Deliverance. Um, som är liksom, ett helt annat sound nästan. Eller, det blommar ut fullt hela den här sabbat liksom. mm. um, Men som sagt, bandet tar ju en ganska lång, brokig karriär även stilmässigt. Sverige? Ja. Och jag skulle säga, Deliverance... Visst, Wiseblood låter väl någorlunda som Deliverance, men i övrigt så har de inga plattor som låter så. Nej. nej. nej men jag, tycker det, jag tycker det som särskiljer eh, COC från många andra band som just valde att ta in eh, Black Sabbath är väl att de valde ju inte bara det, utan de tittade mycket bredare och tog ju även in, jag tycker det som Mest går det an. Det är ju så här som rock som slinggörs, skyggörs eller typ. Eh, ben Lissy för all del. Liksom. Så det är väldigt så, ja, inte nödvändigtvis bara sabbat tung gung utan även liksom betydligt mer eh, vänligare och mer melodisk hårdrock. liksom. Ibland tänker jag på CC-topp faktiskt. Ja, absolut. Det är ju liksom väldigt blues mm. de, har, ja. de, har, de har ett driv liksom i rytmsuktionen som känns lite cc topp ibland. Verkligen så. Ja. På ett bra sätt. Ja, ja ja. och det är väl det som är så roligt att just mitt i all den här liksom inspirationen av 70-tals och Söderrock så blir det liksom ingen karbonkopia utan C&C gör något eget med sin inspiration och det tycker jag är jävligt kul. Mm. Tycker jag i alla fall. Ja. Som tycker jag är kul det är med sabbath referensen egentligen. För att ja, visst kan man höra det på Deliverance. Men det säger man egentligen om all sån här musik som, som, som låter lite 70-talsinspirerad att det är Sabbat. Ja. Sen så gjorde de ju en cover faktiskt på Sabbath på Nativity Black-skivan är där väl den här. Eh, ja, det är och, och om jag inte missminner Jag tyckte att deras version, nu kommer vad var de gjorde. Men den det lätt minst Sabbath av alla låtar i alla fall. Ja. De försökte inte ens liksom låta sabbat där, utan då var det, mer, det var ju stenhårt liksom istället. Men det kanske också var en så här, vi gör som vi vill. Det kanske. Annars har de ju, ligger någon, de släppte för ett par år sedan så släppte de ju någon eh, gammal låt som jag tror de spelade in under Deliverance-perioden. Eh, mm. eh, så de inte hade inte släppt en cover på någon Lineage Grineyard. Mm och det är jävligt snyggt. Och det, där ser man mycket, där tycker jag att man ser så tydligt just precis. När man försöker göra sabbat så låter det inte så sabbat, men om man gör så låter det fruktansvärt mycket skynhjert. Mm. Så att jag tycker nog att det var liksom ja, jag tycker nog det ligger mer av den inspirationen än någonting annat. Och sen ska vi komma ihåg alla de här små som de har som också gör att liksom, som melotron och, och lite stråkar och eh, det finns en lekfullhet på den här plattan som, som är väldigt annorlunda mot liksom, ja, det, det de hade gjort tidigare mm. mycket mer mångfacetterat mm. och det var väl det jag skulle komma till förut när jag tror att även där så fanns den här inspirationen från eh, eh, Black Flag mm. att liksom Fuck you, vi är trött på hardcore, nu ska vi spela slött och tungt och, mm. och så gjorde de det och de skedde fullständigt vad publiken tyckte publiken hatade dem Och publiken hatade Rollins Det skedde mig. de bara körde vidare Och jag Gillar att de anammade det Det var liksom, vi vet vad vi har för publik Vi gör den här skivan nu Och eh, sen ställer vi oss inför den publiken Och spelar den här plattan mm. de kommer att hata den mm. Och eh, återigen, integritet Vi gör det vi vill Sen är det lite det här också tycker jag att Ja, musiken är en sak och att det låter systlas rok och lite sådär. Men texterna de har med. Alltså. De är ju andra sidan väl, punk fortfarande ganska mycket. Alltså det, liksom, ja. det är väldigt. Det är politiskt fast är inte uttalat politiskt på något sätt, men det är ändå. Det är stenhård retorik, om man ser. så. Ja, men ja, de, de har ju ingen Sweet Home Alabama, så kan man ju Nej, säga. de är inte ute och åker bil och dricker öl. Liksom, och går på baren. Liksom, utan det är Broken Man in the Broken Land. Liksom. Det, ja, det, det, det, är, det är läget de är. Alltså. Musiken är gör och texterna i Bob Dylan. Ja. Precis. Vilket också gör att blandningen blir... Då, liksom, Bedrägligt lätt lyssnat men, men man inser att man Lyssnar på några gäng liksom, Halvrevolutionärer som håller på här Och predikar lite, lite oklart också var på skalan Ibland de står sådär men, ja. men de är mot någonting I alla fall, det är ju uppenbart alltså. Det är det musik. Vad mm. musik <laughs> Var emot något va? Ja. Eller, eller för ja Ja Precis Ja, men Deliverance då? Uh, Plattan i sig? Jo, men den tog ju tag att skriva. Uh, och väl i studion så började man spela in demos till flera av låtarna. Han hade valt att spela in med John Custer igen då, som ju, ja, hjälpte dem med Blind. Och uh, på Billy Corgans inrådan så tog man in på Southern Tracks i Atlanta. Och det är en studio som vi tidigare nämnt i det här avsnittet och bland annat då Stone Temple Pilots spelade in sin Purple där. Jan Castro har ju som en, ja, en femte medlem många gånger av bandet och står som medskapare på några av låtarna på Deliverance. Och kom senare ytterligare album med bandet bland annat och uppföljer en Wiseblood. Eh, när sångmännen Karla Gell dyker upp i studion så visar det sig att eh, han inte alls är imponerad, dels då, av det nya materialet, och sen att han heller inte är rätt röst för jobbet. Han fixar inte och sjunger de här låtarna. Eh, och då tar man hyfsat undersont beslutet eh, att sparka Karl. Eh, ett beslut som får då varande basist Phil Swisher att gå i taket för han var inte med i det här beslutet. Och han lämnar också bandet. Och det är då de bildar det här andra bandet, Ledfoot. Eh, inspelningarna fortsätter men bandet inser att man har väldigt knappt en tid och behöver en ny sångare och basist pronto. Eh, lyckligtvis så får Mike Dean Tagen kassett eh, där han bor ute på landet i obygden. Eh, och han blir så pass impad av det nya materialet att han kontaktar bandet och ber att få komma tillbaka. Mm. Vilket bandet gladligen låter att göra också. Eh, det är också Mike då som föreslår att Pepper ska prova att greppa mikrofonen. De har han redan gjort ett bra jobb på Vote with a Bullet. Eh, Pepper ger ett försök och går in i studion och spelar in Albatross som första spår. Och när sången är lagd på den låten så inser bandet att man har en ny permanent sångare. här. Det är lite roligt faktiskt. De byter medlemmar och strukturerar om bandet mitt under pågående skivinspelning. Det är helt coolt. Mm. Efter ett par års slid så är plattan klar. Men då inser man att man har ett alldeles för bra album för att släppa på Rel Relativity Records som vid det här laget eh, satsade mer på hiphopartister. Eh, C&C ber bolaget att frigöra dem från sina kontraktuella åtaganden, men Relativity anser att man har lagt ner alldeles så mycket pengar på allmänhet och vägrar. Men lite som i en film visar det sig att Columbia Records får tag på en kassett med det här nya albumet och blir eld och lågor. Kolambias chef Don Jena eh, kontaktar Relativity och försöker få loss bandet. Men Relativity fattar vad de sitter på och fortsätter vägra släppa halvmet. Bandet deppar ihop. Eh, de är punk, kan inte köpa loss en egen skiva och vill inte släppa den på ett bolag som inte kommer att göra den rättvisa. Inte med samma rättvisa som de tror att Colombia kan skipa med sina medel. Då. Men en dag så får Pepper ett samtal från en kontakt på Columbia som säger åt honom att du köper ett Exa av The New York Times och kollar in ekonomisidorna. Och blottflad så letar han upp ett ex och börjar bläddra. Och där står det, Sony köper upp Relativity. Så, som då i sin tur ägde Columbia Records, hade köpt upp ett mindre bolag för att få rätten till Corrosions nya skiva och medlemmarna var ligadera chockade som uppe över öronen, gladare, såklart och, eh, ja, och så kom det sig att Corrosion hamnade på Columbia Records ja, vad ska man säga om det där? 90-talet storbolagen hade mycket pengar och... ja, men också 90-talet det var väldigt mycket 90-tal över det ja så äh, att, ja, där har du skivan Ja det Jag glömde nämna här faktiskt Det var, att, äh, det var lite roligt Jag äh, läste ju med Pepper som just förklarade så där. Han sa det så här, att Många tror ju att vi liksom planterade de här mellanlåtarna äh, Det är ju en fyra fem stycken sådär, kortare en till två minuters spår som ju inte har med sång och som bara är liksom instrumentalt mm. eh, ja, mellanpassager alltså, det Många tror jag att vi placerade dem där som att vi hade skrivit dem och spelat in dem men faktum var att vi hade liksom tid och vi hade redan betalat studion så det var såna grejer som han Woody och John Custer satt och skrev utan någon som helst tanke på någonting, de bara gjorde det för att de hade ju köpt studietiden så skulle de annars göra liksom. mm. eh, och det var inte först efteråt som de insåg att de där låtarna skulle passa på perfekt att slänga in så. Mm. Så det var ju verkligen bara så här, lucky. Ja, mm. lucky grej. De hade lite extra tid i studion. Mm. Sen tänker jag på John Kaster. Alltså, jag kanske är dåligt påläst, men den mannens namn förekommer ju nästan bara, håller jag på att säga, när man pratar om conversion conformity. Mm. Han har väl gjort lite andra grejer har jag förstått när jag har läst lite och sådär. Men eh, han är ju väldigt, väldigt tätt förknippad med bandet för han är väl kvar fortfarande tror jag. Och han är precis som de andra i bandet. Han har väl fått någon utmärkelse för någon sån här en utstående eh, musikprofil i Raleigh i <laughs> North Carolina. Så att det, är, eh, det är, återigen integritet är väldigt starkt förknippat med alla som är omkring i det här bandet. Så jag tycker det är lite kul Visst, på Wiseblood så tror jag att James Hetfield är med och, och körar på ja, någon det bra. Men, i, men i övrigt så är det så här: normalt när du går in på Wikipedia och så finns det lister med vilka som har varit med på skivor och alltihop. Många gånger så går och att klicka på länkar och sen så det finns det en, en biografi på de här människorna. Ja men det här var en eh, keyboardist som spelar lite på och och sådär. Mm. Och just när det kommer till Corrosion så även när det är gäster så... Ja, Ingen aning. Det finns ingen extra dränk. Det här är liksom fullständigt okända musiker. Men mm. det är någonting i det där jag gillar att de kunde liksom ändå med så små medel och, och, och en sån liten stad ja, hyfsat liten stad eh, så kunde de liksom göra så pass mycket och, och, och skapa så mycket ringar på vattnet. Mm. När vi ändå pratar om John Caster då som står liksom för produktion och ljud och inspelning och sånt där. Um, alltså ju, den här skivan låter ju väldigt bra. Ja. Alltså det är ju fläskigt gitarrljud och det är varmbas. Och det är, liksom, ja, utan att vara välpolerat så är det väldigt snyggt. Tycker jag. Ja, Gud, ja. Alltså det är, det är löjligt snyggt ljud på den här plattan. Och eh, jag skulle säga att Uh, det är väl lite det som får mig att kanske inte uppskatta Blind lika mycket för han har ett mer uh, burkigt ljud. Ett ljud som de sedan också valde att lite försöka återupprepa på Wiseblood som gör att Wiseblood i sin tur inte riktigt känns lika. Det finns en fyllighet och en värme i Deliverance uh, och uh, man ger utrymme för mycket luft. Mm. Uh, jag gillar som till exempel hela intro till Pearls Before Swine så otroligt stort trumljud och en bas som går lite enklare i gitarrer, väldigt mycket luft mm. uh, och uh, nej så det, det, det hörs att de la nästan två år på den här plattan Och det blev så satans snyggt mm. och en annan reflektion kring den här skivan alltså som sagt, vi var inne på det lite grann att den blev ju på något sätt ska man säga att var med i startfältet liksom över hela Stone rock grejen som hände ändå tycker jag även om jag kan, det är inte en ren Stone rock platta det här, men för den har ju ändå, en del, en del låtar har ju väldigt tunga riff som inte alls är stoner om man säger så, utan kanske lite mer hårdare men på något sätt blir den ju det men jag tror att det var ett av få band som kanske var, vad ska man säga, ny eh, och, och, och, och som anammade det lite äldre. Mm. Eh, det var väldigt få. Jag menar, 94. Hela världen har granschfeber. Mm. Hela världen har grungefeber. Grunge har precis dödat hårmetal. Och här kommer Corrosion och Conformity och att nej, inte hardcore inte metal vi vill köra en mm. synstadsratch <laughs> och se vart det kan ta oss och eh, otroligt hade någon frågat liksom, hade man frågat vem som helst då, där och då så hade ingen sagt att det här är en bra idé mm. men de gjorde det och när det släpptes så kändes det så fruktansvärt rätt det minns jag verkligen när jag hörde det. Jag hade inte en tanke på att liksom någon skulle kunna komma med någonting sånt. Men det, det, det kändes samtidigt så otroligt retro och samtidigt så sjukt fräscht. Mm. Och jag tror att det kan ha varit en sån där sak. Enkelt för mig. Eh, jag var inte med <laughs> att förklara själv när Sabbat var, var stora. Liksom. Eller de här 70-talsbanden. Eh, och jag växte upp i en tid när ljudbilden på skivor var annan. Så jag minns att när vi när jag satt och lyssnade igenom gamla skivbackar så jag fick jag liksom lite anstränga mig för att höra det andra hade hört för att det var ganska burkiga ljud. Eh, många av de här gamla plattorna har ju inte så jävla bra ljud egentligen. Eh, och nu sitter gamla rockfans och vrider sig i graven. Eh, men det är skitsamma. Men det var så jag kände i alla fall för att jag var mer inne på mer modern hårdruck. Mm. Uh, och när de kommer och gör någonting som är så pass retro men har en så otroligt modern ljudbild det, det var en sån otrolig lycka i mig att få höra någonting så genuint uh, men med så jävla bra ljud. Mm. Menar, stilmässigt alltså, de kommer ju en tid också att titta på då spelade på Donnington, alltså Monsters of Rock 95. Ah. På Deliverance-svängen, så att säga. Ah. Och då är det Metallica som headliner med Escape from the Studio Tour 95, ja, där man håller på spelar Inload, vilket yes. då är Metallica i total förvirring, eftersom det är direkt efter svarta skivan och de har precis klippt sig, liksom håller på. Just det. Mm. Eh, I övrigt på line-upen där så är det Therapy, Slayer Skidrow, White Zombie, Machine Head Corrosion Conformity och Slash Snake Pit Alltså det, det finns ju ingen linje här nej nej, nej, nej, nej Så man kan inte säga att de är någon svart får Det var liksom, var inte ensam att de var svarta får där, i alla fall. Nej, men passar in ändå Jag menar det är ju det är en vis, ja, White Zombie och mycket nog som enkelt var ju precis som du sa tidigare eh, Hetsfield fångade ju upp dem ja. och var ju ett stort, stort fan eh, så att, och, och Metallica är ett sånt band, de väljer ju sina förband det är inte något bolag som gör det eller som förhandlar sig fram för att lite extra pengar på turnén och låter någon köpa sig in utan de tog med eh, Corrosion för att de tyckte det var ett bra band Jag frågade ju Mike Jag kan känna att av alla liksom grejer och, liksom så här, och vet, guldskivor, alla ära och sådana saker. Men jag tror att om, om, om, om, om ja, Metallica eller Fan Tool eller vilka som helst, mina idoler hade ringt mig och sagt att fan, ni är bra. Vill ni haka på på turné? Det hade, varit liksom, ja, det hade varit den komplimangen jag hade levt resten av livet på. Jag frågade faktiskt Mike Dean när jag intervjuade honom om hur de hamnade på Load-turnén ändå, litet band från Raleigh liksom, hur, hur det hände det och då skrattade han bara så sa att I think they were very nice to us så bara, så och det lät ju lite som att de hade fått frågan så att, och det var ju för att de kände helt vilt förmodligen lite ja. kan, och, eller precis som de var inne på men de uppfattade mer som att äh, det var väl en, tre, en, en trevlig tjänst liksom de gjorde dem jag fick spela här 35 minuter varannan kväll. Liksom. Ja. Så. ja. Men alltså vad är, vad är det du gillar med, med den här plattan då? Så jag tror vi redan har gått igenom det mesta. Ja. Jag gillar att det är Södedoftande, jag gillar att det är sabbat jag gillar att det är hårt, jag gillar att det är omsammjukt, jag gillar att det inte är de här klassiska hårdrockstexterna. Jag är ju jag är allergisk, eller har varit allergisk mot religion, jag är inte jätteförtjust i religion idag, men det har alltid varit lite svag för när folk blandar in lite Jesus och och, och, och religioner i det hela och Deliverance är väl en väldigt religiös albentitel mm. eh, inte bara en eh, ja, spännande film från 70-talet mm. eh, och eh, jag, jag tror att det, det, det är något märkligt där med kombinationen att det är liksom modernt men väldigt gammalt i soundet och sen är det ju snuskigt bra låtar mm. eh, Alltså, nu, nu hoppar jag lite här i, i, i manus, men som alltså, vi ändå går in på favoritspår. Jag började kolla på dem och så här, första tre det tycker jag är liksom en sjukt stark öppning. Sen Seven Days. Eh, just det, Sen Broken Man. Och sen så kollar jag igenom och så just det, det är, det är faktiskt bara låten del Deliverance som jag tycker det en, inte riktigt passar in. Eh, han har ett, buggy-wuggy-gung som jag inte uppskattar. Eh, men i övrigt så tycker jag det är en briljant skiva. Det liksom, det är, jag, jag hoppar sällan över någonting när jag lyssnar på det. Nej. Ja, jag, jag gillar det för att det, är så här, det känns ju som ett genuint hantverk det här. Alltså, mm. Att man har lagt ner, inte, man har på med två år med det, men alltså det finns mycket kärlek i låtarna liksom, att, att spe, och spelglädje på något sätt ja. tycker jag skiner igenom att det, det är ett band där liksom som som kan sin sak i grunden. Liksom. Mm. Och sen så har man en gäng liksom, som man har spelat in med rätt förutsättningar och bästa soundet man kan få. Och ett band som trips på något sätt kanske då i sin ny gamla nysättning. Liksom. Ja men precis. Eh, och, och återigen att det hela tiden fanns någon form av... Jag tyckte den där integriteten lyste igenom ja uh, oh. och det kan ju vara så att jag vet inte Pepper keenan faktorn här också är lite grann. att det kommer in någon som har kanske lite annat driv kommer från liksom, inte har så mycket historia med bandet liksom, sådär, och tar med sig, och tar med sig sina grejer in och tillför det här nya som kanske behövdes Precis. Och det är mycket kolla man. Alla alla har varit med och skrivit låtar, men det är mest Keenens namn som dyker upp när man läser igenom. Det mm. handlar mycket om att han också är väldigt stark textförfattare. Mm. Så det brukar man få mest cred för. Mm. Men. men jag tycker det har varit liksom, ja. Det är en, det är en stark platta. Det blir aldrig överdriven, blir aldrig pastischigt utan de, de tar de här, de lånar influenserna och de gör det jävligt snyggt mm. Jag måste ju jag, jag håller ju inte riktigt med dig om om själva låten Deliverance, jag, jag gillar ja. den. <laughs> den den kommer in som en liten sån här i det övriga tung, tung gunget liksom, så ja. är den lite annorlunda och sen så är jag ju lite svag för sjung, <laughs> så att det är liksom ja, det är ju liksom med där uh, så att jag gillar det break som kommer in där. Men annars så är det ju, det finns hur mycket bra låtar som helst på den här. Man blev lite allergisk kanske, du var lite trött på Clean My Wounds för den gick ju ganska varm ett tag på tv då. Nej, det går inte. Men det är bra att det här är fortfarande. Det är samma sak med liksom, jag fan, herregud. Heaven's Not Overflowing, Albatross och Clean My Wounds så alltså den öppningen är så starkt så att man liksom, fan, här ut käken lossnar innan man är klar med någonting. Mm. Och så går de med mån med Purse before Swine liksom. oh. Och det är så jävla sniglåt. Mm. Och så är det lite kul också att han som går, med slutet går och visslar. Mm. Och sen så, så är det sista han gör det och, äh, äh, och visslar på Smoke on the Water. Ja. <laughs> <laughs> ja, det är snyggt. Ja. Uh, ja, vi har ju varit lite, vi har ju pratat om vad som hände liksom så. Det blev ju två hits ja. kan man säga från den här plattan. Nima ja, och Albert Ross. Uh, turnerar med Metallica, turnerar med Megadeth. Det är turner. Albumet sålde 400 000 exemplar, vilket gör att det är deras bäst säljande album. Uh, de fortsatte ju turnera med Metallica på Wise Blood. Eh, men Wiseblood hade inte alls samma eh, slag. Jag tror han släppte, sålde 130 000 skivor eller nånting. Mm. Och där han då valde också Columbia att eh, släppa dem. Mm. Och eh, ja, efter det så var det väl lite stilltigare i helt enkelt. Ja, de tunnade ut liksom i utgivningstakten. Ja. Mm. Efter det. Och det är väl någonting i det där. Det, det säger väl en hel del det faktum att de hade det där de fick allt det där men lyckades ändå inte bygga upp vad som faktiskt ändå krävdes för att liksom upprätthålla det utan de åkte på turné med Metallica och det gav inte tillräckligt mycket helt enkelt Nej. men andra steg vi som älskar dem kanske är lika glada för det för det kanske inte hade varit samma band då om de hade fått göra arena-turnéer och blivit stora rockstars utan mm. Jag tror att det är lite ett så här favoritband att heja på för att ja, det är lite det är väl utan huvorn. Ja. Precis. Ehm, ja, vad hände sen då? Alltså, som vi har varit inne på saker och ting gick ner lite i tempo och, och ja, Pepper började ju spela med down. Pepper har ju kört down från och till. Ja. Ehm, och det kan man ju förstå. Det är ju liksom down slog ju ner 95 som en blix från klar himmel. Ja, när jag såg läste om den i någon sån här hårduksalbum och bara mm. både Pepper Keenan och de, de, ja fan häftigt måste lyssna och sen så första gången hörde Nola, ut Jösses. Mm. Eh, men det gjorde ju också att man låg i Corrosion i Träda. Eh, så att eh, och sen när man väl valde att komma tillbaka då gjorde man som tio. och sen kom Pepperkinen in igen och sen kom Read in och sen dör Read och sen nu i år så hoppar Mike av och vad som händer nu är oklart men så får jag gissa så kommer Will Woodley köra vidare om man kan han ja, är medlemmen ja, vi pratade lite om det där för det här var ju när jag intervjuade Mike Ninn då var det ju 2013 och det var ju ett år innan eh, Pepper kom tillbaka. Eh, men vi pratade lite om det där för då var de ute på trio Jag vill eh, mm. tillägga att jag gillar de skivorna som de släppte som trio där också faktiskt. Eh, lite annan typ av corrosion men ändå corrosion. Liksom. Eh, men då sa han ju det att eh, det kommer att hända. Det är bara en, eh, en kalenderfråga som man uttryckte. Ja. <laughs> Så ja. Det, det handlar liksom inte om att det fanns någon, någon o, oegentlighet mellan dem utan det var bara så här han har inte tid just nu så att vi, får, vi, vi styr lite på det han har, har ett jättekontrakt med Down här de håller på med liksom. så att han får, får göra det sen så får vi se och mycket ja. riktigt ett år senare så ganska exakt ett år senare så annonserades ju att Pepper har på tillbaka av en händelse lagom till 25 årsturnén för för, för för Deliverance Ja, oh Och jag missade det, det är ju fan skamligt. Ja, det var en fantastisk spelning de gjorde. Jag tror det var på Annexet de spelade. Ja, oh, så, så passade det. Ja, och det var ju väldigt mycket naturligtvis Deliverance-material och bara hits oh. från övriga. liksom och sådär, så. oh. Ja. Det var en fantastisk spelning som de oh. lever på. Och det var cool. ju den gången man hanser dem liksom, i original eller den klassiska sättningen då. Ja. Oh. Såg de ju för några år sedan då efter Reed hade gått bort också. Det var bra då med men ja det var ju liksom en annan trummis på man säger så. Ja, men det är ju så och det är ju så jag har ingenting emot att band för fortsätter. De får väl göra precis vad de vill med saker och ting. Men ibland är det någonting viktigt med det där. Det är liksom, det är viktigt för känslan. Eh, ibland kan man ha överseende. Eh, jag hade inga problem med att eh, Fireside hade en ny trummis men andra gånger så är det nej, det, det saknas något här liksom mm. ja, och så är det väl symboliken i det kanske också jag är så ja. att jag hann ser Slayer två gånger med originalsättningen liksom eller ja, mm. med Lombard och Hanneman, King och Araya liksom just det, just det, de var lika bra med Gary Holt på gitarr men, och Paul Bostad på trummor men det var inte samma sak så. nej jag gillar ju påstaff, så att det då, där blir det för mig. Jag såg ju jag tror att Hallen. Mm. Tror jag Diablo's and music då tror jag det var poststuff. Jag gillar alltså, du vet, jag, men jag är ju jag är ju konstigt Slayer fan så jag, jag, min favoritplatta är ju Divine Intervention. Mm. Den som alla älskar och hatar. <laughs> Ja, alltså det var som sagt inte dåligt. Jag har ingen problem med Bonstaff heller. Men ja, det är väl någonting, Men det är symboliken där. Alltså, ja. Det är samma med Corrosion. Att man såg dem med Weatherman, King, ja. Dean och Mullins. Liksom. Har sett det. Liksom. Så kan man kyssa av det. Ja. Så. Jag, jag gjorde det två gånger. senare. Ja, precis. Ja, du... Uh, Corruption Conformities, platta Deliverance. Uh, jag tror att jag har kört i mål på den här faktiskt. Ja. Då, kanske... Känns det så? Ja, jag är nöjd. Ja, vad bra. Då är jag också nöjd. Uh, det här är då det näst sista avsnittet om 1994 vi gör, om en skiva. Ja. Uh, så nästa gång ska vi prata om någonting helt annat som kanske förebålar vad som hände sedan på 90-talet. Men eh, det tar vi då Ja, oh yeah. Precis. The, the disaster makers. <laughs> <laughs> Men det tar, det, den tar vi avhandla avhandlar nästa gång. Du, Michael, yeah. eh, Tack för att du är med och pratar musik i den här podden. Tack för att jag får vara med och prata musik i en podd. Det är inte många här hemma i mitt hem som lyssnar på mig när jag pratar musik så det är kul att man annan gör